بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والاو لا تقدم دینے رسولهی روان دے والمکوئی دا, دا, دا, دا اللہ دا, دا اللہ دا پیغمبرنا الله اللہ دا رسولنے روان دے کی گئی دا الله دا رسولنے من روان دے کی پا فیصلہ کی پا الله کی پا فیل ان الله سمیع علیم یقینا الله بیریدین که او په ها یو قانون ذکر کو چې په کال فعل فیصله کې د الله او رسول موند کیږي دا قانون یا ایه الذین بنو ایمان ولو لا ترفعوا اسواتکم نپور تک وی اوازه مخال فوق صوت النبي د تاسو د اواز د پیغمبر ولا تجهروا له بالقول پوانالېمه کوي دو پې غمبر ته بل کوې په وین آببانې کا جار بعضغې کوم ل باغ ل قسمه کوي بعضې تاسو لپاره غ باغې ان ته علو کوم دا چې عملونه به مبربا شيوان تمله تشهورونه تاسوونه پوهي ان لونه بشه ک ها کسان ی غونه سوته هم چېقته کويخ پهلهواونهرسول الله په د پې د الله ولائك الذين دعوا كسنني ان تحان الله قلوبهم پاکری دی لازم د دی لتقواد پارا د پرزګاری ان تحان ما ناتشر قرتدی کی و اتهارون من کل قبیح ان تحان الله پاکری دی لازم دی دهر نقصان نار پارا د دا امتحان ما دو مادهوامین دا په معنا د خالص کول راځي امتحان الله قومهم خالص کلی دی الله زموږ د دیل تقوال لپاره د پردګاری له مخفره تو واج المعزین د دې لپاره د دغنه واج المعزین او اجر به له ان کسان ینادون کلورا الحجرات جَوَازُنَ دَرَكَايَ طَا طَ اَحْوَاسَ تَذْكُرُونَ نَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ دور پځي کې عقل نه لوي وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا کچره ودای چې صبر کړو حتّى تخرج إليهم أَنَّهُمْ صَبَرُوا کچره ودای چې صبر کړو حتّى تخرج إليهم پر دو چهته دو تا د کور نه لکانه خیر الله هم نوخام مخذا به ډه غوره د دو لپارهله غفور راحيم الله د دخون کېومهبانان داس به لذکر یایو حال نامو ای مع واللو ان جا کو فاس کو د نه چ تاسو ته فاس یو بته ما دا سره بتهباره سلی دنا بهونته یو خبربانې ف ی نو نو لټونه کوي ان تصقوممن بجه حالتون دا چې تلیب د رسي تاسو یو قوممته په هي سره په تس هوو بګرې ما پاسانې فالتون چې تاسوکري نادنین خ مع د یادې والمې پوه فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کوم رسول الله یقی نن په تاسو کې پې غمبر الله لا ی اوکم کچر دیتابدارو کې ستاسوو في کكثيرین من امرې په ډرو کې د کارو نه لاېتون نو مشت ک بوا کې ش تلیف کې بوا الله محبوب ګرزلو د ایمان ایمان ایمانې د محبوب ګرزې واللاکن الله حبب بغی ل کو محبوب ګررزلو تاسولو ایمان ض نه هوښسته کړی د داافې قلوې کوم ستاسو پهزونو کې وګ رالوکو منکو فره او بخ کاره کړی تاسولهکو ولا عصيان واد و غناهم اولئك هم الراشدون ده کسان چې مهاجرين او انصار دی الله و اید اید لار فضلاً من دی د الله هر من دونکو فضل من الله دا مهرباني د الله تر اف نه او نعمت او نعمت او احسان نه الله د توه حکمت او وس دې بل آیات کې او بل ادب الله رب العزت خي او غره صحابه سوره نشان ذکر کو حبب اليكوم اليمان وزينه في قلوبكم وكره اليكوم الفسوق كفر والفسوق والسيان ادا دې له دوا وا دې ترتیب سره کوي جلل محببي لنا اليمان وزين في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والسيان واجعلنا من الراشدين دوعاو پهې ترتیوي کوئون فطې منل مومنین ک چر دوه ډلی د مومنانو نه اقته تلو پختل مننس کې جنګې ږي دوی مسلمانان دي خو جنګ ج په اصلې هو د نهما مص هو کوي که من دواو کې د پوشي کوي دا ممنانوته الله د طرف نه مر دی دو مسلمانانو جګلی نوفا هو نه هم عمر دی که نه سله کووته من دې دواو کې دا دربانې فرزه واجبري او مسلمان تبا کېږ د دو جنګه پهېسلله نه کې سه کول دا دربانې فرض واجب ري ف دغهاحداما کو چریژ زیاتې کولو یو د دو دوواروونه یو دې زیاتې کولو حاللو خرا په دبانې فقاې دجنګو کوي دغ دلو سره تغي چغه زیاتې کوي حطفله امر الله تردي چې غواته شي الله في سلیته د مسلمانان ل ک یو دله بقاوت کويشت او روغ نه کوي د کوول را جمهشيور سره جګې دی او طرغیجنګ جديد د الله في سلی ته رااپ شوي په انفاد ک چې دا دله الله في سلی ته په لِسُلْهَ او کای تمنذوی کې بل عدل په انصاف واقسط او په تمام معاملاتو کې انصاف کوئ ان الله يحب المقسطين بیشکره له محبت ساتي د انصاف کوونکو سره ورکه دې دبانې خلق کملکو جنگوشه انما المؤمنون اخواتن بیشکره مؤمنان لورویین مومنان پا خبر منزکی رنگی فاسلی ہو بین آخریکم نسلحو کئی پا من دخبر رنگی واتقو اللہ دا اللہ نعوی ریگی لعلکم ترحمون دید پارچپتا سرحمشی سره آنم باگی مشرامل دا آس دشار لگن تیقو جدو اور رس انو دیر شیز کا دید لالش پا بنیاد ہو رزید لالش پا بنیاد ہو رزید یما تجارت ہو لگی دو یا أي هل نه من معواو لاخرقومون من قوم تو کې د نه کو ی قومبل کامپورې خندا د نه کو ی قوم دبل کامپورې سا کونو خیررم من هم می جي د دا بهتر د ولا نسا من ن او نه د توکې کوي نانا نوو زننا پورې اور نن د ټوکې کای ځنا نام نساء اندور ځنانو پوری اسا ای کن خیر منهنہ مزديده چې شي د غورا او بهتره د دنیا او ټوک یو بل پرمکه وي غوا اکثر شر او فساد پر ټوکې کی جوړ شي ماته څلوي کی بلیه کني دا کې رہی کنه په ابره را ملک وي نه د تکلیف بیا صبره بار بار دی امر دې یادونه چې عام کبې لیویې کې لري عاشق الله کېږي نو تاسو څه خاو کوي دا رکاوټ جوړ شي بیا اولاتميزوا انفسكم عاب ملجا ويتخفل ام جن سباني ولا تلمزوا انفسكم عاب ملجا ويتخفل ام جن سباني ايګونه چې چې تا دا نقصان نه دا نقصان نه زان کې ایبونه لټوا او را کله چې د هغه داسې سوچونه کوي کنه چې د بل ایبونو لګوري او خپل ایبونه دنه پټي نو د اپوشه چې د مازرکی بیماری ده ولا تناوذو باللقاب یذ المراب علی بغلت منو لقبو صرام یا سرت هم خفکی ته لواس کنه غره د منوا حرامو به اصل اسم الفسوقو دربدغه غنندن عفرمانې عبادتینان پسې مان وروڼه یا سره مخ مثال په تور کافر او دحر او ایمان لرله پاشان له یو دحري یا سره لاګره ته بهسته ته له یو لاګره یا سره جوارګره ته بهسته ته روز جوارګره و نه دا غلط خبره هغه ته بهستي مناسب ولنه ارواح المعنیک اسم لکه په ماناد او ذکر نه دیر بد دی اغا ذکر اغا یاداش اغا یادول دنا فرمان ای دیر بد دی اغا یادول دنا فرمانو بعد بادل ایمان پس دی ایمان رو دونا ومن لم یطب چاچ دی, دی دروال خبر نتوب او نستا فولائک هم الظالمین نداکسان دی دی ظالمان سو کیا دول توک نه او نستا دارنگ مسلمان کی دعیب لطول نتوب او نستا یو بل تغلت لقبو دا ل را ومن لم چا چې دېدونونه تو به نستدي و خلسهونه عادې مور سلاسهونه ومن لموب چا چېته به نستا د خپلو زمونو دګنا نه فلاکه هم نو دا کسانه دا او هم جيدي جاالمان یا او هلوي نامنی او معواو تن ځانونه بچو ساه کكثيررم م نه ونې ځان بچو ساه کكثيررم م نه ژونې دا عمل کولوونه په ګمان داانې د بل د زړ دزارې دو نه بډر ځان س چاې ته ی خیال کې نه راي دا سرړی خو بدکار کاره دی نو خیال ګان سره سسمبال کو مسلمان وې بد نام ی رخیال کېې را ځي دا خو خللاګر اللہو اے ایمان والاو اجتنبو کثیرن من از ونن زانینا بچ و ساتل دیرنا مل کنن پا گمان بانی اینا باد از ونن اسمن باد اللہو ایدو گمانن انا گناہا اور ای بایا مرگری کنا باد ایدو گمانن انا اللہو ایدو اسمن گناہا و لا تجسسو دیو بالجاسوسی نکوئی تجسس ته کووشش کې د بل د بونو به یا کور کې تهله پټ پهټ ګورې وله ته جس باونه من کوي د اوتوننو د مسلمانانو نه او دا د بونونهته جسو سمانانه وه بحونه من د اوتونو د مسلمانانو د ابو د دوی ولا ته جاسوسی من ولا یغتب غیبت په غیبت نے کئی باج کو داوند داست اسد بازی غیبت سلوئی یو سلیکی او شه موجود دے او کته دا غم مخ کی آغاز کر ناو په خفشی پش شالگی دی تغیبت وئی او ک پکې مشتا ات طور پر سے وې مې د تګستان و یغ دیانور ملو ګنار ایحب ایا خواه دنیا حد کو یو پتا سو کی ایاکل لہما خی دا چې خریده واخاخه خپلور میتن پداسه حال کیچاره روملی فکر ته نو تاسو غوډه لږ دګنئ غیبت داسي لکه شریف خپلور مرده ا د مرغ نفس دې دا غوخي خری وتق الله د الله نو یریږي ان الله توغ الرحیم بشکا لا د دیرته وکبلون که مہروان الله دې متاثر تمام نقصانات نه پام نومان یا هننا سر خلکو نا خلقنا کوم ب شکه پیدادا کړې من ذکرن منځ ریننا د یو نری نهنا اون سا د ځنا نه نه وجهنا کوم شووبن ګغې من تاسو للی خااندانې نه وقبباله وړی وړی دا اوس د پاارلو تهعاعرفو چې یو بلو پیژئ یا دا پتونې دا پنجابې دی ده کرگر دے دا سید دے دا پختن دے دا رسول تار علی تعارفو چیو بولو پیجن ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ يَكِنًا دیر عزت من پتاسوکی پنیز دا اللہ اتخاکم مغدیر پرزگار پتاسوکی عزت والا آغا سوک دے چاگر دا اللہ نا دیر یری او آغا کدا اللہ رسول تابداری دا ان الله د شکانلهلی من پوه دی خبيرو خبردار ن قالت لا راابو ي بانډه چایا لا مان روړې اوورتهوالم تومنو تاسومان نهدي وړې ولاکن کولو وسلم نه لیکنایي چې اسلام قبول کړی لم مایت خولو ایمانو ترسه لادن نه شويدي في قلوې کوم کې وان تطیعوا الله ورسوله فلقد تاسوا تاویداری کلام الله ورسولنا لا لا یلتقم کم بنیک الله تاسوا من اعمالکم شیئا تاسوا دملنس شی پورا پورا جربگر کی ان الله بیشک الا غفور الرحیم بہون کے دیو مہربان انما المؤمنون الذین بیشک ها کسانی امنو بالله جی ماں نے روڑے پال لا اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمیرتاب وہ بے شک نہ نکڑے وجاہدو میم و الہم او جہادی کڑے پخپل مالو سرع او انفسیم پخپل نفسونو فی سبیل اللہ الذاللا رکی اولایکہم الصادقون تا خلقکم دای دیدیشتنی پداوی د ایمان کے قلورتہ وایا تعلمون اللہ دینکم ایا تاسو خبرداري ورکوي الله ته خل دين باندې کچدا داوي کوي چې دا ما هغه نو ته الله خبره ولاه علم الله په ما پاس باندې په سماوات کې پاس مانو کې و ما په ارض کې پاس موږ کې ني دايات مانو داوي کوي چې دا سماوات سم هر څوک چې سمره د یوو کو سیر الله ته پته و الله ګل شي علیم الله پار یو شی باندې په هره یمنون علیکا نسلم زباګنه کیدای پتا باندې دا چیرې اسلام روړې وې دا خبر زبادي چیرې مو اسلام روړې لکه بای سره به ته مسلو کېږي منی یو راته مسله شي کوي ما داسو کولو داسو شو نو ادا استاد مونږ ټول دینو کړه تا زمونږ ټول دینو دو بعض پښو کې دا طرق چې تاله مسله خیله او که تکلیف له میلا شو بیا به داسې لکه تا سره چې په ترګی کې جنګې مګه شوي تکلیف له میلاوي وای دین او ما د لوخلو ده دی کو دین ک الله امتحانات را ولی نو یمونلی کا نلموو بعددنې په پهتاببانې چې د اسلام روړی دی خول ورته وواله ته منله اسلامه کوم مز بعد په معبانې دا خپل اسلام رول بل اللہ امنو علیکم بلکہ اللہ احسان کردے پتا سبانے انہ داکم لیل ایمانے دا چہی دایت در د ایمان طرفتا ان کنتم سوادقین قیئی تا سرشتینے ان اللہ دے شکا اللہ آلمو غیب السماوات والاغدوئے پوہی گی پپوٹو سیزنو دا اسمانو نو دزمکے واللہو بسویرم بما تعملون اللہ لیدن کے لپا آچتا سو ملک وئیم